אמן ואמן, תודה רבה בנות על המנגינה הכל כך יפה לכבוד אלוהים. אני רוצה לאחל עוד פעם שבת שלום לכולם וברוכים הבאים גם לאורחים שלנו. האורחים שיושבים פה מקדימה, אתם דוברי עברית? אתם מבינים עברית פחות או יותר? אז אם אפשר, אם אתם צריכים תרגום, לאיזה שפה? רוסית? לרוסית. אז אם תשבו שם, אולי ליד אנה, כי היא מתרגמת לרוסית. יש עוד מישהו שצריך תרגום? אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז זה בסדר, אתם יכולים להחליט בהמשך הדרשה אם אתם רוצים תרגום או לא, זה לא חובה. בכל אופן, אנחנו מאחלים לכם שבת שלום גם וברוכים הבאים. אתם אורחים שלנו ואנחנו רוצים לתת לכם הרגשה של בית. אתם נמצאים פה בבית ואנחנו מודים לאלוהים שהגעתם בשלום לכאן, זה לא מובן מאליו. יש לנו היום הזדמנות לעבוד את אלוהים בקבלת המסר ממנו, בקריאה מתוך פרשת השבוע שלנו. הפרשת השבוע היא פרשת חיי שרה, יפה מאוד גבי, פרשת חיי שרה. הפרשה מתחילה במות שרה, אשתו של אברהם, בגיל מופלג של 127 שנים, הרבה אנשים יגידו הלוואי עלינו, אבל, אבל אף אחד לא רוצה למות וזה לא משנה באיזה שנה, שרה חיה המון המון שנים אבל בכל זאת היא נפטרה, אברהם בפרשה הזאת קונה את חלקת הקבר שנקראת מערת המכפלה וקובר את אשתו שם. אברהם הוא כבר לא איש צעיר בעצמו והוא יודע כבר שימיו ספורים. למרות הברכות הגדולות בחייו שהוא קיבל מאלוהים עדיין יש לאברהם דאגה גדולה. מהי הדאגה שלו בפרשה שלנו? אברהם זוכר את הברית שאלוהים קרט איתו ואת ההבטחות הגדולות שהבטיח לו לפני שנולד בנו יצחק. בוא נפתח בבראשית פרק 17 ונקרא מפסוק 15. בראשית י"ז ונקרא מפסוק 15. בראשית פרק 17. ויאמר אלוהים לאברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי היא שרה שמה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו פסוק שבע עשרה זה כנראה מאוד הצחיק את אברהם טוב אני אפסיק פה רגע עד שאתם תסתדרו אוקיי הכל בסדר? אוקיי פסוק שבע אחרי מה שאלוהים אמר לאברהם בפסוק שש עשרה זה מאוד הצחיק את אברהם הוא כמובן נפל על פניו להשתחוות לאלוהים, אבל בלב שלו אברהם צוחק ושואל את עצמו, שאלה רטורית, האם לאדם בן מאה שנה ייוולד, ואם שרה בת שנה תלד, פסוק שמונה עשרה, ואברהם מוציא את מה שיש לו בלב ואומר לאלוהים, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. שרה מקבלת שם חדש, אבל לא רק שם חדש, היא גם מקבלת הבטחה מאוד מאוד גדולה. אלוהים, דרך בעלה אברהם, מבטיח לברך את שרה בבן מאברהם. אבל אברהם רואה את המציאות, וזה לא מסתדר לו בכלל. שרה כבר בת כמה? בת תשעים. אוקיי? Okay. והוא כמעט כבר בן מאה. זה ממש מגוחך שיהיה לזוג הקשיש הזה, אפילו הייתי אומר ישיש הזה, אתם יודעים מה ההבדל בין קשיש לישיש? קשיש זה אדם עד גיל שמונים. ישיש זה כבר מגיל תשעים. הם כבר ישישים. האמת שזה הצחיק את אברהם ובזמן שאנחנו רואים את החוויה שלו, הוא צחק. ולכן הוא מציע לאלוהים אלטרנטיבה טובה יותר, אלטרנטיבה יותר מעשית, אפשר להגיד, נכון? הוא אומר, יש לי כבר בן, למה שהוא לא יהיה מבורך? כי ממילא זה לא יקרה, כנראה שחשב בליבו. ישמעאל, הוא יחיה לפניך, הוא יהיה בן ההבטחה, מה רע? ההצעה של אלוהים לא נשמעת באוזניים של אברהם הצעה מעשית, היא לא נשמעת הצעה כזאת. קורה הרבה פעמים בחיים שאנחנו שומעים את אלוהים מדבר אלינו, אבל זה ממש לא נשמע לנו הגיוני ולפעמים נשמע לנו גם מצחיק. למה זה ככה? הרי לאברהם יש אמונה גדולה באלוהים, אנחנו יודעים את זה. למה הוא לא מאמין למה שאלוהים אומר לו? למה הוא לא מקבל את מה שאלוהים אומר כפשוטו? <coughs> אולי לנו זה נשמע היום הגיוני, אבל תחשבו על זה. <coughs> האם אלוהים סביר? <coughs> האם הוא מציע משהו שהאדם יכול לקבל? <coughs> האם אישה בת תשעים, שלא רק אה, היא בת תשעים, אלא היא בכלל עקרה, זאת אומרת, מלכתחילה אף פעם לא הייתה יכולה להביא ילדים, לא רק בגיל 90. האם היא יכולה ללדת? אתם יודעים שככה התוכנית של אלוהים התחילה, דרך אברהם, דרך העם הזה שהוא יקים, התחילה בצורה פנטסטית, בצורה לא הגיונית. ויאמר אלוהים אבל שרה אשתך יולדת בן בפסוק תשע עשרה וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי איתו לאיזה ברית? ברית עולם לזרעו אחריו זאת הבטחה ישירה מאלוהים אברהם צוחק אבל אלוהים מקיים עצם העובדה שיצחק נולד הייתה פראית לחלוטין זה היה ממש נס, אירוע על טבעי מכל הבחינות. אברהם קיבל את הבן שלו יצחק ועמד בניסיון בפרק 22. הניסיון היה להקריב את הבן שלו לאלוהים. האמונה של אברהם עמדה במבחנים קשים מאוד, אבל הם עדיין לא הסתיימו. תוכנית הישועה של אלוהים אינה מעשה ידי אדם. התוכנית הזאת היא כולה תוכנית אלוהית, היא לא כפופה להיגיון של אנשים, וזה אלוהים רצה שאנחנו גם פה היום נבין. ההיגיון של בני אדם לא יכול בעצם להיות חלק מההיגיון של אלוהים, המחשבות של אלוהים הם אינם המחשבות שלנו. הסיפור המופלא ממשיך גם עם רבקה, גם היא הייתה עקרה אלוהים לא מסתפק רק באימא של יצחק, אלא גם באשתו של יצחק. גם אשתו של יצחק רבקה הייתה עקרה. גם היא לא יכלה להביא ילדים לעולם. אבל כמובן שזה לא עצר את אלוהים. אלוהים ברא בקרבה את היכולת להוליד. אין שום דבר שיקרה בחיים שלכם, שום דבר שיקרה בחיים, שאלוהים לא יכול להפוך לטובתכם ולטובתי. אפילו דברים שאינם קיימים, ואלוהים מוכיח לי את זה הרבה פעמים בימי דברים שהם אינם קיימים, אלוהים יכול לברוא בחיים שלנו. אלוהים ברא את הסיכוי להוליד ילדים ברחם של רבקה, נגד כל הסיכויים. תודה לאלוהים שתמיד מקיים את ההבטחות שלו. הוא תמיד, את מה שהוא אומר, תמיד מקיים. וההבטחות שאלוהים עדיין לא קיים, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהוא יקיים אותם. זה האלוהים שאנחנו עובדים, זהו אלוהי ישראל. הוא לא רק מדבר, הוא גם עושה. הוא לא רק רוצה, הוא גם יכול. וזה האלוהים שלנו. אנחנו קוראים בפרשה שלנו היום בפרק 25, פסוקים 19 עד 21 ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לא לאישה שימו לב, בפסוק 21 מאוד מעניין, מילה מאוד מאוד חשובה ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו אדוני וטהר רבקה אשתו פעמיים בפסוק הזה אנחנו קוראים את המילה עתר, אה, השורש של עתר יצחק נמצא באותו מצב כמו שהיה אבא שלו אברהם אשתו עקרה כמו שאמרנו ואין לה שום סיכוי, אלא אם כן אלוהים יתערב וזה מה שיצחק עושה, אלוהים יתערב, הוא עותר לאלוהים מבחינתו של יצחק, התוכנית של, של אלוהים תתקיים יצחק, למרות שמו, הוא לא צוחק מה הוא עושה במקום לצחוק? הוא עותר, הוא עותר לאלוהים הוא יודע את התוכנית של אלוהים. אלוהים נעתר כי מה שיצחק מבקש קשור בצורה ישירה לתוכנית שלו. כשאנחנו מבקשים דבר מאלוהים, כשאנחנו יודעים שקשור לתוכנית שלו, אלוהים ייעתר לבקשתנו. מדוע? האם אלוהים רוצה שהתוכנית שלו תצליח? ברור. יצחק יודע את זה? כמובן. יצחק יודע שהוא נולד מאימא שלא יכלה להוליד, הוא יודע. הוא מכיר את אלוהים? הוא מכיר את אלוהים מצוין. מה הוא מבקש מאלוהים? למה יצחק לא צוחק? מכיוון שהוא יודע שהתוכנית של אלוהים צריכה להתקיים. אתם מאמינים שלאלוהים יש תוכנית בשביל החיים שלכם? אם יש לו תוכנית, האם אתם יודעים בכלל מה לבקש ממנו? יצחק יודע, הוא מכיר את התוכנית של אלוהים, הוא לא מבקש משהו מחוץ לתוכנית של אלוהים, הוא מבקש משהו בקשר ישיר לתוכנית של אלוהים. אלוהים תמיד מקיים את ההבטחות שלו ואנחנו יכולים לסמוך עליו שיקיים אותן. באיגרת אל העברים אנחנו קוראים בפסוק, בפרק 11 שאברהם ציית מתוך אמונה אל העברים 11 מ-8 עד 12 מתוך אמונה ציית אברהם בעיקרו לצאת אל מקום שהיה עתיד לקבל לנחלה הוא יצא מבלי לדעת לאן ילך מתוך אמונה התגורר בארץ ההבטחה כגר בארץ זרה בשבתו באוהלים עם יצחק ויעקב, אשר ירשו עמו את אותה הבטחה. שימו לב למילה הבטחה, זה מאוד חשוב. כי חיכה לעיר שיש לה יסודות, שאדריכלה ומקימה הוא אלוהים. האדריכל של העיר הזאת הוא אלוהים. האם אברהם ראה את העיר הזאת? לא. גם אנחנו עוד לא ראינו אותה, אבל אברהם לוקח את מה שאלוהים אומר ברצינות. פסוק 11, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, שבת שלום. פסוק 11, גם שרה, מתוך אמונה קיבלה גם שרה כוח. מה שרה קיבלה? היא קיבלה כוח להרות. אישה בת 90 בהיריון, חשבתם על זה? <laughs> זה לא דבר קל לסחוב ילד בגיל כזה. האמונה של שרה מהווה תפקיד חשוב מאוד, אפשר להגיד מפתח, תפקיד מפתח בהצלחה של התוכנית של אלוהים, אמן? האם האמונה שלנו חשובה בהצלחה של התוכנית של אלוהים? איך האמונה שלנו באה אל הפועל? איך היא יוצאת אל הפועל? אנחנו קוראים בלוקאס 5, 1-5 סיפור ידוע על התלמידים הראשונים של ישוע הסיפור הזה מתחיל בכנרת ישוע יוזם מהלך על טבעי הוא המשיח שהם חיכו לו איך אנחנו יודעים מי הוא המשיח? ישוע משתמש בדברו כסמכות שמשנה את המציאות ישוע משתמש בדבר אלוהים בסמכות שמשנה את המציאות, המציאות יכולה להיות מסוימת, אבל אלוהים בדברו משנה אותה. כל הלילה הסיפור הידוע מאוד, ואני אוהב לדבר על הסיפור הזה, כי זה לכבוד אלוהים. ואני אוהב לדבר על הסיפור הזה, מכיוון שהוא מראה את החיים היומיומיים שלנו, כשאנחנו עסוקים בעבודה היומיומית שלנו. במה שאנחנו רגילים לעשות, דייגים, מה הם עושים כל יום? שישה ימים בשבוע הם יוצאים אל הים לזרוק את הרשת שלהם, אולי יהיה פרנסה, אולי יבואו דגים, הם יוצאים גם בקיץ, גם בחורף, קר, חם, הם יוצאים לעבוד, תמיד הם מצליחים? לא. בלילה הזה שהם יצאו אנחנו קוראים שהם לא הצליחו. ישוע משתמש בדברו כסמכות שמשנה את המציאות למרות שהם כל הלילה לא העלו דבר התלמידים פועלים לא על פי היגיון אנושי אלא על פי דברו של אלוהים. אנחנו קוראים בפסוק 2 ישוע ראה שתי סירות על שפת האגם הדייגים שיצאו מהם היו עסוקים ברחיצת הרשתות. הוא נכנס אל אחת הסירות, אל זו של שמעון, הוא ביקש ממנו לשוט מעט מן החוף. אחרי כן ישב ולימד את העם מתוך הסירה. התלמידים שמעו את דבר אדוני. דבר אדוני נותן כוח להאמין. ישוע דיבר לא רק אל התלמידים, הוא דיבר אל המון העם, אבל התלמידים שמעו בזמן שהם עבדו. כשגמר לדבר אמר אל שמעון שות אל העומק והטילו את רשתותיכם לדוג שמעון כיפה משיב לו אדוני כל הלילה יגענו ולא לכדנו כלום אך שימו לב על פי מה על פי דברך אטיל את הרשתות האמונה של שמעון היא לא אמונה אנושית הוא לא עושה את זה מכיוון שהוא רוצה לצאת אה, אל הים אה, כדי לראות אם באמת יעלה או לא יעלה, אלא הוא פשוט עושה את מה שישוע אומר. הם יוצאים אל הים ופועלים שם על פי דברו. אם אנחנו יוצאים אל הים, אנחנו יוצאים על פי דברו של אלוהים. אם אתם לא תצאו על פי דברו של אלוהים ולא לפי התוכנית של אלוהים אז כנראה שהמציאות תהיה שונה. זה סוד ההצלחה של כל מי שסומך על המילה של אלוהים. יצחק עותר לאלוהים, הוא מבקש מאלוהים לפי התוכנית שלו, לפי דבר אלוהים. אלוהים הבטיח שמיצחק יצאו, כמובן, יצא עם שלם, ברית אה, עולם. יצחק מבקש מאלוהים את מה שאלוהים הבטיח ואלוהים מקיים. ישוע שולח אותם אל הים, וסיכויי ההצלחה, כמובן, הם מאה אחוז. פסוק שש, הם עשו חן כן ולכדו דגים רבים מאוד. עד שכמעט נקרעו הרשתות, עוטטו על חבריהם אשר בסירה השנייה לבוא לעזור להם, והללו באו. אז מילאו את, שני, את שתי הסירות עד שהחלו שוקעות. אתם יכולים לתאר לעצמכם. אפילו דג אחד הם לא דגו כל הלילה, אבל כשהם פעלו על פי דבר אלוהים, הסירות התמלאו בדגים. מה אתם חושבים, שזה דבר שהוא מובן מאליו? כמובן שלא, אנחנו רואים שישוע רצה להראות להם כמה חשוב שאתם תעשו הכל לפי מה שאלוהים אומר. כאלוהים מצווה לכם לעשות משהו, פשוט תעשו את מה שאלוהים אומר. "בקירותו זאת קרא שמעון כיפה לרגלי ישוע ואמר אדוני לך ממני כי איש חוטא אני שכן תדהמה אחזה אותו ואת כל אשר היו איתו על ציד הדגים אשר צדו וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זוודאי אשר היו שותפים לשמעון אל תירא, אמר שישוע אל שמעון, מעתה תדוג בני אדם לאחר שהביאו את הסירות אל היבשה, עזבו את הכל והלכו אחריו הסיפור של שמעון כיפה ושל התלמידים מלמד אותנו לקח מאוד מאוד חשוב, בואו ניקח את אלוהים ברצינות, מה דעתכם? בואו ניקח את אלוהים בדברו. לאלוהים יש הבטחות פנטסטיות. אם אנחנו נפעל לפי התוכנית שלו, אנחנו יכולים לבוא לפני אלוהים ולהגיד, אבא, אני רוצה לעשות את התוכנית שלך, אני יודע מה התוכנית שלך, ולכן אני מבקש את מה שאני מבקש ממך. אתם מאמינים שאלוהים יקיים את הבטחתו? במאה אחוז. אין בכלל שום ספק בכך. אלוהים רוצה שאנחנו ניקח את המילה, את ההבטחה שלו ברצינות. אלוהים מתכוון למה שהוא אומר. אלוהים מאוד ברור בדברו. אם אנחנו רוצים להבין את אלוהים, כל מה שאנחנו רק צריכים וכל מה שהוא מבקש, רק כשאנחנו נקרא. זה הכל. אנחנו לא צריכים ללכת לאף אדם כדי שיסביר לנו מה אלוהים אומר. אלוהים יכול להסביר את עצמו בצורה מצוינת, והוא עושה את זה לכל אחד. אמן? אמן, אמן. אם אנחנו רוצים לדעת את מה שאבינו שבשמיים אומר, אנחנו פשוט שואלים אותו. ולאלוהים תמיד יש תשובה, ותמיד הוא רוצה לענות לנו. אתם יודעים שהמאמץ האנושי הגדול ביותר לא יניב לעולם תוצאות טובות יותר משיתוף פעולה בין אדם להבטחה של אלוהים. וואו, שיתוף פעולה. איך אנחנו משתפי פעולה? בואו נחשוב על זה, אנחנו בני אדם, יש לנו עבודות, אנחנו יודעים מה זה צוות, אם אנחנו רוצים תוצאות מצוינות אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לעבוד כצוות, אנחנו צריכים לשתף פעולה. <אח> אלוהים רוצה שאנחנו נהיה חלק מתוכנית הישועה שלו. <אח> ואם אנחנו רוצים לשתף פעולה עם אלוהים, איך אנחנו עושים את זה? <אח> אנחנו עושים את זה כחלק מההבטחה שלו. אנחנו מבקשים מאלוהים את ההבטחה שלו, ואומרים לו שאנחנו רוצים להיות חלק מההבטחה הזאת. הגישה של שמעון קיפה הייתה אלוהים אמר אז אני מאמין לו זה מה אלוהים אמר לי לצאת אל הים אני מאמין לו ואני יוצא אל הים מעתה תדוג בני אדם זאת הייתה הבטחה ההבטחה לקיפה אמונה בדבר אדוני היא הכרחית להצלחה של המשימה שקיבלו התלמידים המפתח להצלחה שלהם היה האמונה בקיום ההבטחה של אלוהים. יש הרבה הבטחות בדברו של אלוהים. אלוהים רוצה שאנחנו נדע את ההבטחות. עשיתם אולי פעם בחיים שלכם רשימה של כל ההבטחות של אלוהים? אני ממליץ לכם לעשות את זה. תעברו על דבר אלוהים בחיים שלכם במשך השנה, בכל פעם. כשאתם מקבלים הבטחה, תרשמו אותה. תעשו לכם רשימה של כל ההבטחות של אלוהים.